25. Icu hazajött a tanulókörből, ahol néhány osztálytársával más másnapra készült. Szabó néni gyanakvással faggatta, amit icu nem vett észre, zavartalanul fecsegett. Szabó néni megállította a szóáradatot. Szóval, tanultatok, biológiát. Írtó izgalmas anyag volt, az a legszebb dolog az életben, és, képzeld, Zsuzsit nem érdekelte, teljesen belehabarodott az irodalomba. Mert tanárnő akar lenni, adta, a jól értesültet Szabónéni. Itt úgy csodálkozva nézett az anyjára. Te így emlékszel rá, hogy mit mondott? Évek óta nem beszéltél vele. Szabóné zavartalanul folytatta. Te meg állítólag orvos leszel. Icu játékosan bókolva meghajolt az édesanyja előtt. Asszonyom, meg kell állapítanom, hogy az ön memóriája kitűnő. Pedig már kezdtem kételkedni benne. Azt hittem, mást mondtál, és nem Zsuzsihoz mentél. De azt mondtam. És miért nem voltál ott? De ezt most komolyan kérdezem. Icu megpróbálta kedélyességgel elütni a dolgot. Azért aranyos mamikám, mert meggondoltuk magunkat, és felugrottunk Cilukáékhoz, őt is bevettük a tanulókörbe. Szép! jegyezte meg csípősen Szabó néni. Meghatóan szorgalmasak, és jó szívűek vagytok. Segítünk egymásnak! szerénykedett icu. Veszem észre! Te Zsuzsiékhoz mentél tanulni, Zsuzsi meg hozzánk, de valami azért nem passzolt össze. Te szemtelen, tört ki Szabó néni. Meddig hazudozol még? Bolondnak nézel. Nem voltál sem Zsuzsiéknál, sem cilluéknál, Halászferivel felivel kódorogtál megint, de ennek vége. A sírtett picu könnyekhez folyamodott. Úgy csinálsz, mintha te sose lettél volna fiatal. Minden esetre nem mertem így beszélni az édesanyámmal, és nem futottam annyit a fiúk után, mint te. Hogy akarsz orvos lenni, ha az utolsó évben mindent elrontasz? Anyu! Hallgas, mindent tudok. Nálunk járt Pintér tanár úr. Itt szumás úrókat kezdett pengetni. Te sem lettél orvos, és mégis kibírtad. Talán boldogtalan voltál apu mellett? Belőlem sajnos nem is lehetett volna orvos. Nekem öt elemi után még az iskolát is ott kellett hagynom. De ha nem volna ez a tömérdek gond és baj veletek, még most is beiratkoznék az esti iskolába. A jó pap is holtik tanul. Szabó néni hangot váltott, keserűen mondta. Kárgúnyolódni, kislányom. Én nem a szerelem ellen beszélek. Az igazi szerelem szép és csodálatos. Én a boldogtalanság ellen szólok. Látom azt a sok fiatalt, aki feladta korábbi elképzeléseit, és fejest ugrott a házasságba, azután csak vergődnek. Igazán megható. Várni is tudni kell az igazi szerelemben. Hívt fel valamelyik nap halászferit, beszélni szeretnék vele. Bandihoz becsöngetett Irén a váni készülő feleség. Bandi minden esetre udvariasan fogadta a nejét. Tedd le a kabátod, Irén. Befűtöttem, vagy sietsz? Nem, köszönöm. Fölösleges segítened, hárította el férje ajánkozását, hogy elvegye tőle a kabátot. Csak a kötelező udvariasság miatt gondoltam. Mikor törődtél e valamivel? Bandi higgatta reagálta megjegyzésre. Veszekedni jöttél? Nem, csak jó lenne tisztázni egyet smást Kérlek. – Nézz körül, azt vihetsz el, amit akarsz. – Rád bízom. – Aztán megne bánd. Hát, ha nem vagyok már olyan nagy lelkű Pali, mint régen. – Soha sem mondtam, hogy Pali vagy. – De annak tartottál. Soha semmivel nem elégettél meg. Ha vettem neked egy pár új cipőt, akkor a kalap hiányzott. Ha az is megvolt, akkor retikül kellett, és még akkor sem voltál boldog. Mert mindez nem volt olyan összhangban a kabátoddal, ahogy elképzelted. És még te csodálkoztál, hogy színházba sem mentem el veled. Te szegény férj! Mi köze van a kalapnak és a cipőnek a színházhoz? Mert ott sem a színdarabról hallottam, hanem a ruhadarabokról. Hogy Samukán én ez volt, pintjőkén az. Vagy neked nem tetszett valami, vagy az izgatott, hogy mit szólnak hozzá mások, csak azzal nem törődtél, hogy nekem mi volt a véleményem. És az nem jutott eszedbe, hogy mennyit kértelek? Törődj is egy kicsit magaddal, öltöz rendesebben, De most, hogy elmentem, mindjárt divatosabb vagy. Kinek akartál tetszeni? Talán már van is valakid? Velem is kedves és aranyos voltál akkoriban. Bandi megadással bólogatott. Bézony, azok voltak a szép idők de biztos vagy benne, hogy csak én változtam meg időközben? Persze, a hölgyikének nem fordul meg abban az okos kis buksijában, hogy a lovagra fűzni mostni kell, naponta tiszta inget adni, és eltűrni a szeszélyeit, morgását, ha olyat talál fűzni, amit a lovagúr nem szeret. Bandi szeliden ugratta irént. De házias lettél. Szemtelen vagy, és én még idejöttem? Tudomásom szerint te mentél el innen, de hagyjuk ezt. Ha már ilyen házias vagy, a konyha természetesen a tiéd. Helyes? Azt mondd meg inkább, te mit akarsz megtartani? Kezdődött a válló társak közötti húzakodás, az osztozkodás kínos pillanatai. Bandi azonban engedékenynek bizonyult. A használati tárgyaimon kívül néhány tányért, evőeszközt. Különben az nem kell. Nyugodtan megtarthatsz belőle. Petike ke úgyis csak eltöri. Petike? sóhajtott Bandi, azután legyűrve elérzékenyülését, rátért a többi berendezési tárgyra. Pár könyves polc, egy szekrény, egy asztal, egy nagy rökamié. Minek neked a nagy rökamié? Tudod, hogy mindig csak azon szerettem aludni. Inkább osztozzunk. Én pont ehhez az egyhez ragaszkodom. Amit nem lehet elosztani, azt fűrészeljük szét. Nem bánom. Különben miből gondoltad, hogy én megyek ki a lakásból? Épp úgy elköltözhetsz te is. Mi itt maradunk Petikével? Miből gondolod, hogy Petike nálad marad? Elérkeztek hát a vállás legkényesebb pontjához. Kinél marad a gyerek? Irén felháborodott hangon válaszolt a férjének. A gyereknek természetesen az anyjánál van a helye. Na, nem mond? Peti az enyém is. Ha az anyjánál van a helye, akkor miért küldted el anyáddal szegedre a rokonokhoz? Irén harciosan vágott vissza. Elküldtem, mert dolgozom. Más talán nem dolgozik? Csak te egyedül? Az a rengeteg asszony, aki dolgozni járt, mind elküldi a gyerekét az anyjához vagy a rokonaihoz. Óvoda is van a világon, és az én anyám is vállalta volna. Te nem tudnád felnevelni, Bondi, mondta kicsit elbizonytalanodva Irén. Terhedre lenne. Azt csak te képzeled. A lakást viszont, ha akarod, elcseréljük. Feladunk egy hirdetést, és kérünk érte két kicsit. Irén váratlanul kitört. A sírással küszködve vágta Bondi szemébe. Látod, milyen vagy? Én nem megyek bele semmiféle cserébe. Különben sem költözöm el innét, és azért sem válok el. Vedd tudomásul, te undok fráter, Benned nincs is szív, minek is mentem hozzád feleségül. Mert tudtad, hogy még egy olyan hülyét, mint én, sem találsz. Irén szipogva hallgatott. Ne bőgj, árt a szépségednek, szólt rá enyültebb hangon bandi. Miért nem mondtad meg, hogy kártyázni jársz? Mert torkig voltam a veszekedéseiddel. Elmartad a barátaimat, akikkel diákkorom óta összejártunk. Téged csak egyféle társaság érdekelt, akire te azt mondtad, hogy jobb emberek. Irén visszavonulót fújt. Micsoda rendetlenség van itt? Örülj neki! Ha rend lenne, már mást jelentene. Bondi! Tessék! Te csöngettél be a mamáékhoz? Tudod, hogy nagyon hiányoztál? Bondi elnevette magát. Nem volt kivel veszekednem. Irén is átvette a békülékeny hangot. Le kéne vágatnod a hajad. Bandi barátságos ünnögéssel jelezte, hogy az már igaz. A hirtelen beáll csendet végül Irén törte meg. Petike nem írt? Már hogy írt volna, amikor még iskolába sem jár? Úgy értem, hogy az anyám? De igen. Azt írta. Petike jól van, és mellékelte Petike lapját a télapóhoz. Petike diktálása után írta. Várj, felolvasom. Kedves télapó, Nagyon kérlek, karácsonyra hozzál nekem egy biciklit, egy vetítőgépet, egy kertészjátékot, egy korcsolyát, egy karácsonyfát, egy szemüvegtokot, és ígérem, hogy mindent meg fogok enni. Petike. Irén szemét elöntötte a könyv. Drága kisfiam, biztosan keveset eszik, nincs étvágya, ezért ígérte. Az biztos. Haza kellene hozni. Bondi gonterheltem bólogatott. Azt sem tudom, kapott-e ott Sabin vakcinát, Irén. Megkérem a papát, utazzon el érte. De jó lenne! És karácsonykor talán újra együtt lehetnénk, ha te is úgy akarod, Bondi. Bondi már nyerekben érezte magát, már feltételei voltak. Beíratod őt az óvodába? Beíratom. Biciklit nem hoz neki a téllapú, majd ha nagyobb lesz. A diavetítőt azonban már ki is néztem. Nem valami olcsó mulatság, de jó. Filmeket majd én veszek hozzá mindig. Sokba fog kerülni még neked ez az ígéret. Kertészjátékot majd te veszel. A karácsonyfát pedig már megvettem. Karácsonyi hangulat uralkodott már mindenütt a városban. Így a Boráros téri autóbuszpályaudvar környékén is, az egyik csárdában, ahol a sofőrök és a kalauzok töltik el a járatok közötti néhány perces pihenőjüket. Két ismerősült az egyik asztalnál, kancler Franci és Szabó Laci. Az utóbbi éppen azon fáradozott, hogy jóféle falatokkal kínálja apja öreg barátját. Franci bácsi! Nem akar egy flekkent, mustárral? Itt nagyon jól csinálják. Köszönöm, Laci fiam, de nemrég alaposan beszalonnáztam. Arra is csúszik ez a kis fröccs. Azért úgy látom, hogy te jól kiismered magad ebben a csárdában. Elég gyakran beugrom ide. Apám bizonyára mesélte franci bácsinak, hogy a gázolás után milyen piszkosan viselkedett egy tanú. Mesélte apád. Észrevettem, hogy idejár és gyanús alakokkal találkozik. Begyenben van a pasas. Elhatároztam, hogy megfigyelem. Nem lehet egyenes ember az, aki másnak szánt szándékkal rosszat akar. Nem értem, miért tanúskodott ellened. Sajnos én sem értem. Az utcáról beszűrődő hangzavaron áttört egy üde gyerek hangokból fonódó dallam s néhány szövegsor. – Menj ből az angyal! – Laci meglepetten felkiáltott. – Nicsak! Betlehemesek! – Kizavarják őket! – vélte kancler Franci, és igaza is lett, mert egy erélyes női hang már is letorkolta a karácsonyi ének kedves dallamát. – Már tegnap megmondtam, gyerekek, hogy itt nem lehet betlehemezni. – Csak most az egyszer néni! Gyorsan elmondjuk a műsort, és már pucolunk is! – akkor sem lehet. Laci figyelte a gyerekeket. Ismerős nekem az a kis maszatos. Egy pillanat, franci bácsi, beszélek vele. Laci az utcán érte utol a betlehemeseket. Öreg pásztor, állj meg! Ugye te vagy a Wagner Ferkó? Csókolom, Laci bácsi. Laci elküldte a betlehemeseket és félrehúzta Ferkót. Téged kivonlak a forgalomból. De miért? Azért, fiacskám, mert nem helyeslem, hogy tarhálni jársz. Vágner Ferkú önérzetesen tiltakozott. Mi nem tarhálunk, Laci bácsi, mi dolgozunk. Édesanyád tudja, hogy amíg ő dolgozik, addig te kormosképpel járod a várost. Meg akarja neki mondani? Ha megígéred, hogy többet nem csinálod, akkor nem. Ferkú férfiasan kezet nyújtott. Gilt, egyáltalán hogy jutott eszedbe? Tetszik tudni, nyakunkon a karácsony, és gondoltuk, felújítunk egy jó régi hagyományt. Aztán Laci bácsi, az ember úgy keres pénzt, ahogy tud. Laci elmosolyodott a bajusz alatt. És ezzel a pénzzel mit csinálsz? Benne van az idei öt éves tervemben, hogy veszek magamnak egy víz alatti szemüveget meg úszonyt, Olyat, amilyet a csendvilágában láttam, és a nyáron béka emberek leszünk. És mást nem akarsz? Anyunak egy NDK fésű készletet, de amit kinéztem, már elkapkodták 52 forintért. És apádnak? Ő se vett nekem soha semmit. Most kivételesen vehetnél valamit, majd én kisegítelek. Ferkú a kiábrándult gyerekek módján vállat vont. Hát, hogy el ne menjen a pintjőkéje, veszek neki egy kis üveg pálinkát, olyan féldecist. Azt hiszem, fiacskám, hiába veszel neki pálinkát. Többé nem iszza meg. A Lapály utcában kis nyomott hangulat uralkodott. Mindenki elfoglalta magát valamivel, csak Szabó bácsi tétlenkedett egy ideje, és éles, hiú szemekkel figyelte Szabó nénit, aki mogorván tetvett, senkihez egy szót sem szólt. Az öreg szabó végre megunta a szótlanságot, és a feleségéhez fordult. – Mit búsulsz, mama? Megkeressem a nyelvedet? – Nem kell. – Icu, mi baja van anyádnak? – Nem tudom. Laci ezek megint valami rossz fát tettek a tűzre, és nem merik megmondani. Laci felnézett a könyvből, amit elmerülten olvasott. – Meg lehet. Szabó bácsi már csak azért is erőnek erejével ki akarta húzni Szabó néniből, hogy mi a baja. Megint százastat táborra valóba, mama? Ruhát vettetek a koszt pénzből? Beraktad az ünneplőmet a az zaciba? Felej már, hozzád beszélek. Szabó nénit elhagyta a béketűrés, felfortyant. Ha békében, van nekem éppen elég bajom, gondom. Ünnepelőt vagyunk, majd szétrobban a fejem a sok gondtól. Inkább azt kérdeznéd, kellett üzelőt felhozni a pincéből. Erre a megjegyzésre Laci is felnézett a könyvből. Ma a papa volt a Soros széntróger. Vett tudomásul, fiam, hogy Soros már voltam, de széntróger soha. Legfeljebb tróger, és ha így beszélsz velem, én is hallgatásba merülök, mint anyád és a húgod. Bandékkal történt valami? Á, fiam, azok most már a legnagyobb egyetértésben osztozkodnak. Szabó néni közbe sóhajtotta a maga nagyanyai aggodalmát. Csak a peteken elássa kárát ennek a sok herce hurcának. Ugyan, naci sakkozzunk? Ne haragudj, papa, jó ez a könyv és gyorsan ki kell olvasnom. Mi a címe? A vadászok a tenger mélyén. Egy béka ember írta. Szabó bácsinak villámlik a szeme. El akarsz pártolni a horgászattól, fiam? Nem, de ha érdekel, elmondom a történetét. Persze, hogy érdekel. Laci rögtön letette a könyvet. Képzeljétek, a boráros téren összeakadtam kancler Franci bácsival. Horgászni volt a kavassai zsilipnél. Szabó bácsiban egy pillanatra feltámadta a horgász irítség. És fogod valamit? Csak a botot. Szóval, ittunk a sarkon valamit, és egyszer csak látom, hogy a betlehemes gyerekek jönnek. Tudjátok, ki volt közöttük? Wagner Ferkó. Bekormozta a képét, és ő volt az egyik öregpásztor. Beszéltem vele, és hazakültem. Neki vettem ezt a könyvet. Béka ember akar lenni. Felszerelésre gyűjt. Az anyjának meg NDK fésűkészletet szeretne venni karácsonyra. Hát nem aranyos? Icú merészem bele kérdezett. A mamája? Ugyan? Nézzétek, elpirult a fiatal úr. Szabóné, mint mindig, ha a gyerek érdekéről volt szó, sietett a fia védelmére kelni. Az biztos, hogy ilyen helyes asszonykát ritkán lehet látni. De ilyen szörnyű férjet sem mindig. Szabónéni újra beleavatkozott, ezúttal a tisztesség oldaláról. Azért, fiam, ne feledkezz meg a becsületről sem. Laci már visszanyerte a fölényét. Ne aggódjatok! Mondtam én nektek, hogy tetszik nekem, Angéla. Csak elpirultál, állapította meg derűs nyugalommal licú. Mert én még tudok pirulni. Helyettetek is, akik rögtön valamire gondoltok. Élénk fantáziátok van. Szabó bácsi nevetve erősítgette a többiek gyanúját. Persze, fiam, persze. A szemed is csak azért csillogott mindig, ha szóba került Angéla. Laci bosszusan visszabújt a könyvébe, de még odamorogta a családnak. Ne szórakozzatok velem! Végszóra megcsendült a telefon, Icu azonnal felkapta a kagylót. Háló, itt Szabó lakás? Mondi jelentkezett. Szervusz, Icu! A papa otthon van? Igen, adom! Szabó bácsi komótosan átvette a kagylót, Kényelmesen elhelyezkedett a foteljében, és úgy fogadta bandi köszönését. Csókolom, papa, örülök, hogy otthon vagy. Előfordult ez már velem máskor is. Mi újság? Megszeretnénk kérni valamire. Szabó bácsit úgy meglepte ez a többes számban előadott kérés, hogy a szava is elállt egy pillanatra. Megszeretnénk? Igen, le kellene utazni Petikéért Szegedre. Hadd legyen együtt a család. Irén sem ér rá, meg én se. Gondoltuk. Egyszeriben rózsapiros lett az öreg arca, vidáman és meghatottan csengett a hangja. Jól gondoltátok. Ezek szerint ma már ne várjuk Irént? Ne, ne, akkor elutazol, papa? Természetesen, akár holnap. Szabó néni két ujját felnyújtva szólásra jelentkezett. Kérdezd meg, papa, hogy karácsonykor nálunk lesz neke? Szabó bácsi tolmácsolta a kérdést. Bandi, anyát kérdezi, hogy karácsony este eljött e Az csak természetes. Azt mondja, hogy természetes. Irén pedig köszön mindent. Szabó bácsi hangja kicsit édesre, dörmögőre vált. Becsüljétek meg egymást. Holnap reggel utazom. Uti költséget tud előlegezni? Majd kérek a bankáromtól. De rögtön meg kell neki adnom, mert nyakunkon a karácsony. Persze, papa, persze. Két nappal később, mintha kivirult volna a Lapály utca füstös, kormos környéke. Legalábbis az a ház, amelyben Szabóék laknak. Szabó bácsi szerencsésen megérkezett Szegedről, s meghozta Petikét, Akiről Szabó néni nem győzött eleget mesélni. Látta volna Péteri úr az unokámat, azt az örömöt, a nyakamba ugrott, szorongatott, édes nagymamám, alig akart itt hagyni, csak lefogyott a szentem. Biztos nem volt türelmüket etni, mert jó gyerek a petike, csak enni nem szeret, elülcsörög egy csésze kávé mellett másfél óráig is. Péteri úr nagyot sóhajtott. Hát igen, ilyenek a gyerekek. Aztán, ha felnőnek, megint más gond van velük. Sajnos tökéletesen igaz, s aztán talán még nehezebb megérteni őket. Így vagyok, kérem én is ezzel a kókuszdióval. Nézem, forgatom, de nem értem, hogyan juthatok a belsejéhez. Kész talány. E tekintetben jobban el vagyunk maradva a csendes óceán benszülötteinél is. Azok bizonyára jobban tudják, hogyan kell egy kókuszdiót felbontani. Most törhetem a kókuszomat. Ez az, törhetem. Szabó néni jobb hiám buzgón helyeselt. Bizony, az lesz a legjobb. Nincs véletlenül egy fejszéjük? Lent van a pincében, lemegyek érte. Nem, nem, arról szó sem lehet, eléggé feltartottam már. Hely, pedig még nekem is hátra van a karácsonyi nagy takarítás, az ablakpucolás. Tessék talán ide adni a pincekulcsot, én majd lent elintézem. Tessék, Péteri úr. Hálásan köszönöm. Bocsánat, kérdezhetnék még egyet? Tessék. Tönkjük is van? Igen. Engedelmivel majd arra teszem a kókuszt. A lakásban felcsörrent a telefon. Péteri úr lement a pincébe, Szabó néni pedig sietett felvenni a telefont. Én vagyok anyukám, Icu. Mi újság, kislányom? Icu hadarva közölte a mondókáját, hogy az anyjának ne maradjon ideje az ellenállásra. Feri a fejébe vette, hogy most menjünk fel hozzánk. susom, mikor a legnagyobb rumli van? Mondtam neki. Szabónéni nem akart hinni a fülének. Mit mondtál? Hogy nálunk rumli van? Nem, rumli. Karácsonyi nagy takarítás. Beszéld le. Most icum volt a kétségbeesés sora. Nem lehet. Azt mondja, ő neki ne csináljanak felhajtást egy lányos háznál. Minél kevesebbet készülnek, annál jobb. Telefonálni sem akart engedni. Ne mond. Honnan beszélsz? A Váci úgy sarkáról. Szabó néni Szent Szentég! Rögtön megüt a guta. – Csókolom, azonnal megyünk! Ebben a válságos pillanatban ismét beállított Péteri úr, aki a pincében megküzdött a kókuszdióval. A feje búbjától a cipője sarkáig be volt fröcskölve, ragadós kókusztejjel, de az arcán ragyogott a sikerélmény. – Már itt is vagyok, köszönöm szépen! – Sikerült? Amint látni tetszik. Szabó néni fanyarmosolja végignézett a kókuszvitézen. Látom, mindenetele van kókusz tejjel. Gyakorlat teszi a mestert. A legközelebbi majd jobban sikerül. Vesz még belőle, Péteri úr. Én nem, majd másnak igyekszem eladni. De ha megengedi, hozok egy kis kóstolót. Csak megmosom, mert a szénporba esett. Szabónéni viharosan tiltakozott. – Köszönöm, nem kérek, úgyse érnék rájárágni. Képzelje, nagy újság van. Pillanatokon belül itt lesz a lányom a vőlegény jelöltjével. – óriási! És mit fog szólni? – Pardon, én tudom, hogy itt milyen rend szokott lenni. Szabó néni nagyon pedáns asszony. – Megengedi, hogy segítsek? Legalább a szekrény túljuk a helyére. Bizony lelkem az jó lenne, helyeselt Szabónéni, és megragadták a szekrényt, de az nem mozdult. Pedig Péteri úr lelkesen hórukkozott, de a szekrény nem engedelmeskedett. Észre sem vették, hogy amíg ők a szekrényel küzdenek, beállított icu s halász feri. Az utóbbi rögtön tudta, mit kell tenni. Talán majd én segítek, mondta kedvesen. Kezít csókolom Szabónéni. Látom, éppen a legjobbkor érkeztünk. Éppen a legjobbkor, halászúr, éppen a legjobbkor.